Viața este ora 7 fix. Am revenit în direct la radio 21. Sunt trăcit, sunt varsă, sunt copsă. Nu vă pasă <laughs> hey! să trăcit și ce de -mi dă mie viața atunci când trăcesc? Mâncare. Zăpadă, frate. Zăpadă. Zăpadă. Am Patru. răcit eu ninja. Ați observat că ninja în București. Bă, Dacă asta... sunteți prin capitală, uitați-vă pe geam. E chiar așa o ninsoare, se scutură un pic, nu e... Eu o mai reală și cum a nins în rai și acum se scutură un copac. Înțelegeți? Deci nu e chiar... E ninsoare, adică nu e un fulg la 5 minute. Adică toate v a spus o dorință, nu? Că e prima oară când Da? anul ăsta. Da, doar... Nu zic, că nu se mai... Se îndeplinește dacă o spun la radio? Cum e datină? Nu, nu scap de Ionuț așa o Doamne, <laughs> da, ajută-ți să, no, să, să scap de Ionuț. Nu, să scap de receală asta. Deci nu mai pot, în VJ capul. Am avut VJ în weekend care a dărâmat balcoane, vântul ăla puternic, acum în VJ capul a intrat în dărâmă mie. În mm, VJ capul. Da, hai să spunem că este ce zi azi? marți. Marți, este 15. 15 noiembrie 2016. Ne trezim puțin. Avem un testament senzațional de la un bărbat din Maramureș. Vă spunem astăzi cui vrea să lase casa. E este superb. Sele casele. Da. Casele, da, care două, bravo. Vă povestim de un bătrân care s-a matolit un pic și a căsuțănț cu bicicleta. și Evident, a ajuns la spital. E, după ce s-a făcut bine Cum i-a venit lui nota de plastă acasă și de ce <laughs> uh, Și avem uh, și concursuri foarte drăguțe Azi la Radio 21 Ce mai avem? Ziua făți curat în frigider no. Nu no. momentul e... ăla când trebuie să arunci Oala de ciorbă de lobodă Stă acolo două săptămâni Bine, întrebarea e De ce asta mai acolo două săptămâni? Mă rog, nu mai contează sau momentul în care trebuie să auști o cârniță în o Horibil. ce mai e? O grămadă de care sunt acolo. Toate sosurile pe care le-ai folosit odată și pe <laughs> nu mai folosești. Ia urtă-le și conservele alea care s-au umflat. Știi că stau de foarte mult timp acolo. Hai să ne mai identi. Este și ziua recordurilor Guinness astăzi și dacă tot e așa, bate și noi un record. Imediat după știri, o să fim primul radio care face ceva anul asta. Dar nu vă spun ce, vă las cu semnul întrebării. Mai convins oricum. Da. Primul radio care face nu știu ce, e ceva, e ceva da. Hai, hai că aflăm imediat. 72 și minute, pe atunci vin știrile. Stație de distracție. 1. Știți că de bun sunt eu cu secretele, nu? Da O să fim primul radio care o să dea un colind anul ăsta Aaaa. Pe 15 noiembrie 2016 Pentru că ninge Dar mai multe detalii când vine provocarea pentru o cafeluță Deocamdată Avem știrile Radio 21 cu Alexandra Gavrilă, neața Alexandra da, Să bună băieți te -ai, te ai luat astea, cizmele de iarnă? Da, uite că sunt bucanci, iarnă, și, Da, am luat și porția de zăpadă Pe dimineața da. asta și acum ești pregătit? Acum da. Bravo. Bine, hai să ascultăm știrile. Ne-ați bine v-am regăsit. Nici ziua de marți nu e mai prietenoasă cu noi la capitolul temperaturi. Izolator să mai cadă câți fulgi de zăpadă în sudul și în țării, dar și la munte. Posibil să fie și burniță în aceste zone. Vântul prinde viteză în jumătatea de sud a Moldovei, în bărăgan și în Dobrogea. Maximele încep de la minus un grad și se opresc la 8 grade cu plus. O maximă de 5-6 grade se anunța și în București cu ceva nori în această dimineață, ninge în capitala acum și se înregistrează doar un singur grad. Protestul din centrul Chișinăului față de modul în care au fost organizate alegerile prezidențiale din Republica Moldova s-a încheiat aseară fără incidente. În diaspora, buletinele de vot n-au fost suficiente și au fost raportate numeroase cazuri de fraudă. 3.000 de manifestanți s-au adunat ieri în centrul Capitalei, au cerut repetarea alegerilor pentru că sute de modoveni din diaspora nu au putut să voteze. Scrutinul a fost câștigat de socialistul Igor Dodon, care și-a îndemnat opozanții la calm. Acesta a a fost felicitat de președintele rus Vladimir Putin și invitat să facă prima vizită oficială externă la Moscova. Continuăm știrile, emisiile de dioxid de carbon la nivel global s-au menținut constante în ultimii trei ani, chiar dacă economiile au înregistrat o creștere. Explicația ar sta, potrivit oamenilor de știință, în măsurile adoptate de Statele Unite și China, cei mai mari polatori ai planetei. Schimbăm subiectul. Kanye West vrea să joace într-un film în care personajul principal să fie chiar el. Rapperul american își dorește să facă o comedie bazată pe viața sa. Lungmetrajul ar prezenta oamenilor parcursul prin care cântărețul a ajuns celebru. O sursă apropiată artistului a spus că lui Kanye i-ar plăcea ca filmul să fie ușor de urmărit și amuzant, la fel cum sunt filmele la care el se uită. Și o informație din sport, acum Gica Popescu nu va mai candida la președinția Federației Române de Fotbal. Fostul capitan al echipei naționale a mărturisit aseară că nu mai are motivația necesară pentru a ocupa o funcție de conducere în fotbal. 75 minute, știrile deocamdată se încheie aici, însă începe dimineața în mare fel cu Bogdan Șrubel și Ionuț la Radio 21. Mamă de știrea cu canie West! Era culmea să vrea să joace într-un film În care el să fie persoana secundar Sau episod sau el să fie Jay-Z <laughs> Bine, mulțumim A, frumos, Alexandra Am zis că fulguiește În București și deja simțim Spiritul Crăciunului, așa că Te așteptăm imediat, dacă vrei cafea pentru o lună Întreagă la 0372 069699 Să ne colinzi E foarte simplu, Ce vei cafea pentru o lună, da? Imediat la 21, bună dimineața Nu e, nu e, nu e. Să nu fiu iubit Nu e om, nu e om, nu e om să ne fi suferit Poate, poate, poate, poate, poate, în dragoste să te rănești Dar fără ea, fără ea, fără ea, nu o să-l minute, am revenit în direct la Radio 21 și am zis ne sunt la 0372069699 ne colinzi și îți dăm cafea pentru o lună întreagă pentru că în București cel puțin în momentul ăsta ninge, am venit spre radio cu zăpada pe parbriz Avea Ionut o idee foarte bună Da, voi ne colindați și noi ne prefacem că nu suntem acasă, ca orice român <laughs> Noi facem liniște Bye, Și Marcella masări. Marcella tași din gură că au venit avem un coșuleț frumos Putem să oprim muzica Cine? Hai, băte, care spus? muzică? Eu am ascult, pardon, s-a apăsat din greșeală Că știu, geam ecranul Eu ascult dimineața când vin și Nici nu aveai cum s-a ascuns că mai tu asculti mizerii de-astea de la fel două ore taci. Bun, ziceam, în loc de coș cu colaci, cu nuci, cu merinde Cu ce să dă cu portocale Ce spirit de Crăciun a și nu e aici Avem un coșuleț cu cafea pentru o lună, da? Și trebuie să-l accesezi Atenție! Nu există fizic un coșuleț E doar o metaforă Avem uh, doi ascultători pe linia 6 Bună dimineața Bună dimineața e Cine e acolo? Justina uh, și Andrei Iustina, Iustina și, Andrei. Și, Andrei. și Andrei Sunteți Cât? de mânuță? Bună dimineața oh. Câți ani aveți voi? 6 uh, ani și 12 ani Cine? 6 ani Justina și Andrei 12? Invers. Invers. 12 ani eu, am înțeles Mai copii Păi ne-am mai auzit. Ne-am mai auzit cu cine? E și moșca ce un cu voi. Mulțumim pentru ciocolată și cafea ia foc acum 3 săptămâni. Da? Păi dacă am, am luat cafeluța deja, uh, vă ascultăm uh, colindele, dar nu putem să vă dăm premiu Uite, Beatriz, face semn aici că se câștigă. L mai și pe altcineva să câștige, da? Da, dar da. dacă ne-ați sunat, Andrei Iustina. Mulțum. Nu ne, nu ne cântați un colin? Ba da Ce ne cântați? ea! Feliz Navidad oh! Ia să vă auzim Bagă Scena voastră În chineză Nu știu Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Feliz navidad! Hey. Feliz navidad! Hey. Feliz navidad! Prospero anii, Bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo! Foarte frumos! Foarte drăguți, Justina și Andrei. Rămâneți puțin la telefon acolo. Da. Stați puțin la telefon acolo, că cafea nu o să putem să vedem, dar putem să vedem alte lucruri. Uh, ține puțin la telefon, Beatriz. Acolo, Face facem Beatriz da? din bagheta magică ceva. Da, hai să încercăm cu Roxandra de la Fumuseani. Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, ce o, faci Roxandra? Bună, Roxi. Păi bine! Câte ani Am nouă. Mulți oh. înainte! Mama! Ce vrei să ne cânți? Păi nu știu cum te nu știu dar am cântat-o în trecut. Am ok! Cântat Ok. E bine că ai cântat-o Ca trecut. Cafeluța, ce faci cu ea dacă cu o câștigi-o? dai părinților? Da. Și îți dăm și ție ceva drăguț, da? Da. Bine, așa facem. Atunci, hai, te ascultăm, Ruxandra de la Fumușani, ne colindă în direct la Radio 21. O colindă pe care ai mai cântat-o și anul trecut. Foaie verde portocal. Noi suntem copii de școală și am venit să colindăm pe la case să strigăm. Bună dimineața! am mai mânați, băi ei, <laughs> Foarte frumos Ai vrea să mai Bravo. zici o dată, dar la final să zici bună dimineața În mare fel <laughs> Hai, Hai. Foaie verde portocare Noi suntem copii de școală Și am venit să colindăm Pe la case să strigăm Bună dimineața în mare aia e, aia e Foarte frumos Bravo, Roxandra. Cafea pentru o lună întreagă pentru mami și tatii Că nu o să bei tu cafea și foarte bine Că la vârsta asta nu e bună Și uh, avem și pentru tine un pachet, cel drăguț Că ne-ai colindat, da? Da Îl da. da. asamblăm și să rămâi puțin la telefon Să nu închizi, da? Yeah. Stai puțin acolo. Te pupăm Ruxandra să îi salut și pe părinții tăi. E 7 și 13 minute și dacă tot am ascultat o colindă live de la un copil al țării, hai să ascultăm o piesă întreagă de Crăciun. Nu? Da. Să ne intre noase Pe lângă frig și senzația asta de Crăciun Tot Vai tu să fim primul radio Care dă o colindă astăzi Să da. știi că m-am gândit să dau din iulie da. Ca să fiu sigur primul Când vrei dat? să fim radio-ul lui Măș Nicolae? Da. Hai Cântece de iarnă pentru copii Dom-dom să înălțăm Ești la dimineața în mare fel La Radio 21 că e altfel ziua asta acum, nu? Suntem da. la Radio 21. Eu este... nu am seama dacă suntem la Radio lui Moș Nicolae sau la Radio lui Moș Ene. Prima sezon deja. Haide, hai cu ceva mai fost. Păi, e atent că acum că tot a început să ningă prin, prin București și sunt convins că nu este singurul loc din țară, nu e așa Alexandra Gavrilă, unde avem zăpadă? Așa pe este. Pe unde mai e zăpadă? Așa e, Dar bine. O, de unde? A și în weekend a rămas zăpada de peste weekend. Am văzut că sunt 3 metri de zăpadă pe Transfăgărășan, da. în anumite porțiuni. Da. 3 metri de zăpadă. Deci să, sari... blocați acolo. deci să spui pui trambolină, să sari în apă. În, în, în zăpadă. Uh, apropo de drumuri de-astea periculoase, un pensionar asigurat medical, atenție, a căzut cu bicicleta în șanț, Pentru că uh -huh. i s-a făcut rău asta Nimic a... anormal Da, asta se întâmpla acum ceva timp Nu e proaspătă întâmplarea Ce e interesant este că Deși a asigurat medical După ce a fost acordat prim ajutor după... Avea coaste rupte, mă rog După ce a fost îngrijit de medici și a ieșit de spital A primit o somație Cum că trebuie să plătească 1400 de lei Spitalizare Pentru că de ce? Pentru că se consideră accident rutier cu oh. vătămare corporală. Oh, Iar da. el, el care s-a căzut pe el în șanț, e vinovat mm. pentru vătămarea corporală a lui. Dacă faci auto-accident din ăsta cu tine însuți, cum funcționează asta? Te duci și faci amiabilă singur? Păi, a, a, aparent n-a făcut amiabilă, aparent și-a depus plângere. Singur. că văcunui, da. Frate, păi îți că trebuia să facă și poze la locul accidentului, numai că și-a făcut selfie-uri de data asta. Adică, na. Important este dacă avea cauciucuri de vară, dacă avea trusă de prim ajutor și dacă avea roată de schimb. Și vestă. Da? Și vestă. Reflectorizant. Da, a venit poliția la întreba, sunteți sigur că dumneavoastră e lați la ghidon? Băi da, bune decât să declar la poliție că tei nu știu, ți-a făcut roșie că sunt în șans cu bicicleta, păi mai bine spuneai că te-a bătut cineva și te-a aruncat în șans cu tot cu bicicletă. Și scapai că măcar nu erai tu vinovat Nu e adevărat, știu ce s-a întâmplat ce s Gata, întâmplat? am deslegat misterul yeah. A intrat intenționat cu bicicleta în șanț Ca să ia banii pe casco Boom, CSI <laughs> crângaș, CSI crângaș <laughs> Uitați-l <laughs> Trebuie să plătească și reparații <laughs> de șanțului Pe practic a stricat puțin și șanțul Aveți grijă pe unde mergeți și cum mergeți, da? Clean Bandit, Rockabye <laughs> cu Coane Marie Și horoscopul imediat She works at night by the water. She's gone stray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby, all on know, No one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, oh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna my love nobody matters like you stay up there. stay He up there. me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 Este 7 și 21 de minute Doamnelor și domnilor E foarte important ah. ce urmează să se întâmple Avem pentru voi horoscop. Este acel moment în care vorbim foarte grav Și în care Practic atmosfera este apăsătoare Și Astăzi, previziunile zilei O să-ți dai seama dacă mai era nevoie să-ți spunem noi că să ai o zi de... O zi nasoală? <laughs> zic cum se cenzurează, eu nu, îți îmi place super mult Bravo, bravo Bene, Hai, deci, băgăm nasul în horoscope, băieți? Vă spunem că e de rău de pe acum, dacă nu v-ați prins, dacă nu ne-ați mai ascultat Prima zodie de astăzi de la horoscop este... <sus> Astăzi îți dai seama că te-ai căsătorit cu un magician uh. Nevasta ta face banii să dispară exact ca Houdini uh. Problema este că nu știe să-i facă să apară la loc <laughs> <laughs> ai, ai, Trebuie să mai înveți să puțin A doua zodie de astăzi este... Gemeni Gemeni, azi îi vei spune câteva adevăruri dure, dar sincere, șefului tău te aștepți ca urmarea acestui fapt să fii dat afară Dar numi că ți este mirarea când afli că el de fapt Nu doar te dă afară Îți dă și I'm friend pe Facebook L-ai supărat <laughs> Și Zodia cu numărul 3 Fecioară. Luna este cel mai aproape de pământ Și asta îți îmbunătățește relația amoroasă Așa că, diseada, te scoți la o cină romantică. Bravo! Dimineața în mare fel! Wake up! La Radio 21. Uite, ne ascund la cântin, strângem pum, dorul meu de tine.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 Eu am găsit pe altcineva ca mine. E imperfect dacă minus cum minus fac plus. Legea dragostea mele este defect plus de Eu am găsit pe neva ca mine. E imperfect dacă minus cum minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus de defect. Tu ceatul inelar, liber, ochi după ochi l-ar plânge, dar sincer. Colțiul de străz, în cap mii de canduri. Oare e un defecat, am citit printre rânduri. Dar tu îndepartezi o fată care vede perfectul în tine. O fată care se va pierde. Locul ei, acum îți spun uh. Eu am găsit pe cineva ca mine perfect, Dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este defect plus defect Eu am găsit pe cineva ca mine perfect, Dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este defect plus defect vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtători de arme albei Noi transformați în hoți Și hot în între noi ce nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu preziți că, că tu mă știi Supresiuni din trecut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 Scurtul zilei oh, hey, Dar bună dimineața! Este marți astăzi și ca să te simți un pic mai bine ne-am gândit să-ți aducem la scurtul zilei O listă cu oameni care au parte de ceasuri mai rele decât ale tale Simte-te bine! Pe planeta asta undeva este un om care vrea să-și exercite dreptul la opinie la un video pe YouTube Dar comentariile sunt dezactivate oh. Așa ceva? Gândește-te că undeva în lume, în momentul ăsta, cineva scapă pe gresie un iPhone 7. Undeva în lume, cineva s-a așezat pe wc ul fără să verifice dacă are hârtie igienică. Prizonierul toaletei! Nu te mai plânge de ziua ta. Gândește-te că undeva în lume, în momentul asta cineva a comandat-o și-a cu de toate și când a primit-o, nu era cu de toate. Nu, nu, nu, nu e nedrept! și urma mea! Ei, și dacă nici asta nu te face să te simți mai bine, nu te salvează nimeni. Cineva, undeva în lumea asta, se numește Hillary Clinton. Oh, snap! Scurtul zilei. Ah! Hei, Hey, hai să ți dau un pont.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 Oh, 21. Ladies and gentlemen. Can I have your attention? Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. de Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio 21. It was a plan. Tell J.K. that I'm still rolling. Yeah. Tell Russell I'm a brat. Yeah. lost that skank. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah. And go can 'cause I can. Go low, go low. Everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobos Drop pass out. Everybody loco. I was dropping off the mandem in the polo. Now with a man down the polo. I can make a honey give away your lost Rolos. And I stay show yo. You know how it goes. What the girls like. I know what boys like. I know what they want. They want that good thing. They wanna get it on. I know what boys like. I know what they want. So go ahead and ride. That's what girls want. on the wrist. That's me, me. Man of the year. I'm freaky. How a couple man won't be me. Them man can't be T T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggadout. I was getting broke before girls were putting out. Told them I was gonna blow but when I was in the South. Go low, go low, everybody go low. So she want me, she don't want a cocoa. So I made it single back, that she want my low coat. And I got a ain't got a Volvo. Used to have a black, no to roll a night. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey giveaway, a long low. And I stay show, yo, you know how I roll. All the girls like. I what boys like. I what the girls like. But it guys like? like. I know what it guys like? What it like? What it guys like? What it guys like? What it guys like? What it guys like? What it guys like? What it guys like? it guys like? like? cruising around the West End No Netflix and chill, that's dead. But it guys oh, like? Every day you ride with your friends. But it guys like? To what it guys like? What it guys it guys like? What it guys like? What it guys like? What it again? it like? I like? it comes black Awesome! La radio 21. Hey, still just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down car and four years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop, no I can't stop, so baby pull me closer in the backseat of your rover that I know you can't.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 As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Say play that blank when I need to song. that will beat to death in two song, okay? Right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate I can know that We ain't ever getting older you so 3 pe 21, așa Vreau să sune la ul meu preferat Hashtag, dacă îți place ce se aude Aici și mai ales Dacă îți place să-și fii Un om informat, da? Un om informat este un om câștigat Și un om puternic și cel mai puternic dintre noi Este cel care are informațiile Despre vreme, Bobo de la Meteo Răduneața. Neața, ce faci? Ce să -am deci puțin. Hai de ci puțin Și da. tu, hă? așa, un pic ala cu mine așa pomă, sunt, sunt fericit că este frig astăzi Și mi îmi place când oamenii se chimi. Este foarte frig S-ar este... putea să vedem izolat niște fulguleți Rătăciți așa prin sudul și estul țării Cum vedem și în secunda asta Dacă scoateți capul pe geam o să vedeți că Ninge prin zorele astea Este posibil să și buvnițeze mai târziu Să ce? Să dea cu buvniță Ok, Așa, pe la s-ar putea să ninga, așa cum nu este Bogdan Și anume slab vântul <laughs> Este derbedeu în jumătatea de sud a Moldovei În Bărăgan și în Dobrogea Maximele încep de la minus un grad și nu trec de 8 grade În București nu o să fie mai mult de 5, hai poate 6 grade Astăzi, dimineața asta s-au trezit cu noi și câțiva nori Opa. Și atât Ninge! Pa. Mama, deci, e, îți dai seama că și Bobo de la Meteo a început să facă mișto de Bogdan? Ce... ce sepsion! Dar da. ce mai lasă? intre data viitoare? Nu mai la lasă. Pa! Ești Gata, mă, hai. Bun, mergi mai departe! Eu Ionuț ne așteaptă cu sportul! Vă aștept cu sport și o veste înfricoșătoare din Spania, unde Messi... A refuzat să înceapă negocierile pentru un nou contract la Barcelona oh! Și presa speculează, bârfește, chicotește că ar vrea să se ducă la Manchester City Manchester, la Manchester City no. pentru că acolo este Guardiola Dar mai are contract vreo doi ani, nu? Mai are vreo 2 ani, dar e la vârsta aia în care dacă nu l vini, vinzi Și ajunge în ultimul an de contract, pleacă gratis și se face gaură în club Gigi Becalii știi ce zic <laughs> Poate vine antrenor la România No. Da. Lionuț, Messi A <laughs> seara am mai avut niște meciuri din turneul campionilor la tenis. Uh, japonezul, uite, japonezii de placție, Bogdan, Kei da. și Cori. Da, <laughs> <Ce> -și? da. <laughs> Uh, ia să vedem -am, a, -am, Ăștia Kenny și Corey L-au <laughs> învins pe, <laughs> pe Stanislav Vavrinka Cu da. 2 la 3 Și în celălalt match Andy Murray L-a bătut pe croatul Marin Cilic Și vreau să vă spun Am găsit informație mișto pe Ager Press Că avem 3 sportivi La um, europenele de MMA Mixed Martial Arts Știi? Da, Bătăi, nu? Nu? Bătăie, nu? din aia Până am, an... am un, un, un bloc un, un vecin care are pe mașină Campo MMA Scrie și când se dă jos e mare Pompă. Asta e Deci știu, MMA e cu băte. Da, avem 32 I-am luat locul de parcă odată și... <gătări> Cred că eram în vacanță, nu <gătări> Da. Avem o fată, Raluca Dinescu Care, dacă nu știați, este cea mai titrată sportivă De genul acesta are o medalie de argint la europeanul de anul trecut și o medalie de bronz la Mondialele de MMA din Las Vegas. Ce ai făcut Miron Luca Dinescu? Bun, Cristian Iorga și Ion Grigore, mult succes la MMA-ul din uh, um, din Europa La Europeanul de MMA Asta nu știu -am, Nu ai... am urmărit niciodată E un pic cam violent pentru mine Dar Respect foarte români Mult succes acolo Bătaie plăcută Ce se urează Pumnă întins Nu știu O strâns Mamă deci, Ai grijă să nu-i super pe oameni Nu, nu da. Cam atât din sport Mulțumim frumos DJ Muzica maestru Mulțumim frumos Ionuț Delia Cine m-a făcut-o mare, apropo Aaaa. de lumea? Hai, bună dimineața! Aș vrea să-mi dai ce nu mai am Aș vrea să-mi dai un topogan Aș vrea să-mi cânti miezi de noapte Și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară într-o carte Aș vrea plimbare cu tramvai își vrea ca ei să-i dacăai. Își vrea de 3 metri. O cază e mata kilometri. Își vrea o cinamenta în ceai. Cine m-a făcut? Oh. cua Haide dat te jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi O sta Osta de-acum în grijă ta te grijile Bla, bla Și mi-ar plăcea să fiu mamă. și să-mi dau seama că au trecut ani flama cine e 24 de minute. Am revenit în direct la dimineața în fel pe 21, suntem mai tăi Bogdan, Bogdan. Și Rubel și Ionut și vorbim despre invidie, doamnelor și domnilor, astăzi <coughs> Pentru că am găsit în, în top 300 cei mai bogați români realizate, Capital, uh, cel mai tânăr milionar din România, care are 22 de ani, 22 de ani are și o avere estimată la 22 de milioane de euro Exact, a făcut un milion de euro pe an De viață <laughs> În anul întâi Cum să ai, Alexandru Cristescu Vlad Alexandru Cristescu îl cheamă Scrie aici 22 de ani, avere estimată la 22 de milioane de euro Cam așa, așa Eu așa mă raportez, de exemplu, când Încerc să-mi dau seama ce am făcut în viață Și eu de obicei mă raportez la fotbaliști Și mă uit, uite Messi e Are două titluri și un Champions De vârsta League. ta, nu? Și e de vârsta cu noi. Gerard Piqué, un pic mai mare ca noi. Are la trofee... Nu, lasă! Shakira. Are cu, găsuri cu Shakira, lasă Că care găsuri trofee. Găsuri cu Shakira și pe Am mă gândesc și eu ce am făcut acum până, până la vârsta asta? Am făcut niște filmulețe pe YouTube și nici n-am o mașină. Ai o mașină galuna. cu 1-2 benzină, Motor? Da, primită, nici măcar primit. nu de mine. Ce-s? No, nu, și... nu, nu, dar stați un pic, stai un bine. Deci, o totul nostru din studio Alexandra Gavrilă, ne caut și niște date despre omul ăsta să vedem cine e. Nu că aș mări de infidie, dar de unde are el atâția bani? Asta e întrebarea. Măi, eu l-am căutat pe internet să găzesc măcar o poză, să vedem așa da. cum arată. Aha! Da, Aha! Alexandra da. Gavrilă a căutat Ia, pe Tinder. de fapt, a mă... de telefon, da? A zis, hai să fac și o poză am dat pe Tinder, dar nu era... Numai Așa. că e de negăsit. Nu Aolo. îl poți găsi pe internet. Iar erau câteva articole în care scria că firma lui avea ca obiect de activitate în 2010 activități ale bazelor sportive Bun. și ulterior a fost înregistrată cu obiect de activitate activități generale de curățenie interioară a clădirilor iar firma lui ar fi încasat 2,25 de milioane de euro doar din măturatul peroanelor la metro. M a explodat mintea, efectiv. Păi dacă știam... Că faci ți bani banii măturat pe roane Băi, mă mai chinuiam să-mi vă-ți fac radio wow. <laughs> păi ce vorbești, mă? Da, e vorba de contractul ăla De 9 milioane de euro, nu? Cu metrorex Da, Aia e vorba de, de un contract cu multe milioane de euro Dar e cu ceva ce scandal vorbești, la mine. Băi, e recunoscut, toată lumea știe cât de curate sunt stațiile noastre de metro da. Și ce lună acolo, mănânci de pe jos da. Eu când merg, nu prea merg în metro, dar și când merg Mănânc de pe jos Măi, da. Ai să faci întreaba asta Voi ce făceai la 22 de ani? Că acum, văd ta, ne rapostăm la el Toți, ne gândim mă, eu la 22 de ani? Când era două, eu? La 22 de ani eram deja la Radio 21 În 2010, două. noi abia veneam aici da? uh, 2011 era pentru noi 20. Pentru tine era în 2010. 2011. Eu aveam 22 de ani în 2010, 2010 Da, uh, da deci, deci, deci eu făceam radio Bun, erai pe de un de drum nu foarte bun, dar ai. Uite, nu-l cheamă. 0372 Ce făceai la 22 de ani? Gândește-te bine sau ce faci exact. sau, sau ce crezi că vei face la 22 de ani? De... vei da? ce corect și luăm telefoane imediat la radio 22. <laughs> <laughs> liminați în mare fel! Wake up! La radio 21. the 751 de minute. Am revenit în direct la dimineața în fel pe Radio 21. Ce ai tu la vârsta de 22 de ani? Asta avem să știm. Sau ce crezi tu că vei face sau ce faci în cazul în care ai 22 Da, pentru că l-am găsit pe băiatul ăsta Vlad Alexandru Cristescu. El la 22 de ani are 22 de milioane de euro. E în topul capital 300 cei mai bogați români și suntem plini de invidie. Noi ne-am dorit să sune și el la 037207 Doar așa ca să ne cunoaștem, nu de alta, dar ne place să ne fac Prieteni. Eu la 22 de ani, în 2010 aveam 22 de ani, da, mă angajasem aici, pentru prima oară eram la Radio 21 Și hai de meu, Ce vorbești? meu, ce fericit am fost, asunat o pe de mama De mult timp suntem la, wow, nu pot să cred. am plecat de aici și i-am zis, cine e mamă de DJ la 21? Cine e mamă? Și mama La la telefon, a zis, ce e mamă 21 ăsta, ce e... E bine, e, e acolo, e printre... Zic, da, mamă, e bine e, știi, să fii mândră de mine. Mă rog, s-a bucurat. Și după aceea, mi-a venit o idee și am început uh, un site care se numește 10lucruri.ro și tot, care... Tot la 22 de ani ați început asta? Da, pe atunci. 2010 a venit ideea, 2011 s-a făcut. Deci făceai lucruri la vârstaia? Da, și site-ul... Dar alea cel... 22 de milioane de euro mai stau, mai așteaptă un pic. lui site-ul încă rezistă. Eu și cu Ionuț am făcut 30 de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube. Bune și Nu Cu vizualizările nu iei de mâncare, asta. Câte o Câte vizual <laughs> am încercat, dar fă că nu merge Așa, hai să vedem La telefon este Grim, bună dimineața Bună dimineața, băieții Căți ani ai tu, Grim? Câtele am eu? Mă, da. Dumnezeule, Maica Domnului Ani în surat sau anii în ghează? În viu Adunem pe toți grămadă An liber, da, da, da uh, 30 Mulți înainte, păi e, că ești tânăr în fărea vârstei Așa, ce faci acum 8 ani, la 22 de ani? A -a și nu știam unde dorm pozi zi pe alta Așa Am fost toată la e-mail la Ploiești, Și mi-a găsit tata în Și ce fel de haine da, Așa mirat el către mama Ăsta alusul s-a mutat de la noi Deci erai departe de alea 22 de milioane. de, -a -a, de euro. A -a, Avea minus 22 de milioane. Asta zic Și încă recuperezi tragi spre zero Ce făceai, ce ai cât câștigai? La măpau frumos, undeva la 3 patru mii de lei, da? doar că eram uh, liber, libertatore, sunt trei ani. Azi, cu ban, mâine fără bani. Azi mâncam la mă și mâine mâncam pe sus străzii. Un, un, un, un evaporaj cu, cu salat. S-au așezat lucrurile <laughs> de atunci? Uh, da, am un copil, am o nevastă, am o casă, s -s s -o Ai un da, copac? Ai copac, Zi? Ai pus un copac? Uh, cu un copac și o petit în îngana apa. Da, uite, uita, poate să ne păpi, să sa ne pași Ai planta băiatul. -am <laughs> asta, <am înțeles. laughs> bine, grim! Bine, bine. Hai. Dar lua băiatul, din nou da la da da da da ce da la 22 de ani? Zine, da că tu n-ai da, 10 lucruri, -o. Da, începeam 10 lucruri, mă întorsesem de la facultate din Anglia și căutam și eu drumul în viață ca orice tânăr Și apoi a venit bunul meu coleg Andrei și a zis să facem nebunia asta cu 10 lucruri și viața mea s-a schimbat complet Uite-te unde am ajuns A acum A, și... definit A devenit medii A aflat și ce înseamnă să ai prietenă A fost da, -a o... Ce înseamnă să ai mai multe prieteni o, o ma, perioadă ma, intensă o... pentru mine Ce-ai stat tu cu minte Ce-ai stat tu cu până la 22 de ani? Da, și când ai început Păi, ma. șase prietene deodată să fie Feriți-vă fetele mamelor Ce frumos era, bă, bă da. Nu tu, nu tu, ce frumos era atunci, atunci <laughs> așa, da. În cazul în care ne prindeți De-abia acum, mai târziu avem un român de 22 de ani Care are 22 de milioane de euro Și e deja în top 300, capital cei mai bogați români da. Astea, ne ne luat de invidia Hai să mai vorbim, să ne conversăm și pe WhatsApp 0734-666-000 Zine, cât de aproape ești de ăștia? 22 de milioane de euro la 22 de ani E 7 și 55 de minute Și avem două concursuri drăguțe în emisiunea de astăzi oh. Trebuie să rămânesc pe fază nu dăm 22 de milioane de euro, dar de aproape. De acolo. Bună dimineața! Rubrica de Sănătate Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea, lipsa acestuia este o problemă mai gravă pentru femei decât pentru bărbați. Vorbim despre acest subiect cu doamna dr Iulia Panțuru. Într-adevăr, căderea părului afectează multe femei, începând de la pubertate. Din ce cauza apare această situație? Există vari motive, schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente. Și ce pot face doamnele în acest caz? Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Vă mulțumim pentru informații. Parusan, împotriva căderii părului. Black Black Friday. Emag Black Friday, 18 noiembrie, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Peste un milion de produse te așteaptă. Emag Black Friday, împlinește-ți visul! Black Friday. <coughs>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 It was a crash but I couldn't couldn't get up It was that I I love my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 Tu, tu m-ai făcut să fiu mai mult în și am N-a trebuit să te aștept o viață, tu nu mai ai anunțat că vin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 mi-a plăcut și m Mi-a fost și frig și cal deodată, De dragoste adevărată mă este ora 8 și 3 minute. Am revenit în direct la Radio 21 cu știrile orei 8. Alexandra Gavril este în studio. Neață, Alexandra. Bună dimineața! Te ascultăm! Bine v-am regăsit! Nici ziua de marți nu e mai prietenoasă cu noi la capitolul temperaturi. Azi mai cad câțiva fulgi de nea în sudul și în estul țării, dar și la munte. Vântul prinde viteză în jumătatea de sud a Moldovei, în Bărăgan și în Dobrogea. Maximele încep de la minus un grad și se opresc la 8 grade cu plus. O maximă de 5-6 grade se anunță și în București cu ceva nori dimineața asta și fulgi de zăpadă. Acum se înregistrează două grade în capitală. Este închetă la unul dintre cele mai bune licee din Brăila după ce un elev a fost găsit în comă alcoolică la școală. Tânărul de 16 ani era căzut fără suflare în toaleta liceului. A fost dus la spitalul de urgență din Brăila și stabilizat. Conducerea liceului Nicolae Bălcescu trebuie să stabilească unde s-a îmbătat elevul atât timp cât la școală. A venit în stare bună și nu a ieșit din liceu niciun moment. Elevul turmentat se va alege cu nota scăzută la purtare. Continuăm știrile. Pentru prima dată de la câștigarea alegerilor, Donald Trump a discutat la telefon cu președintele rus. Cei doi au căzut de acord asupra unei cooperări constructive, mai ales împotriva terorismului și a extremismului, după cum a informat Kremlinul. Președintele ales american și cel rus vor să încerce să se întâlnească față în față cât mai curând. Donald Trump a invocat în campanie o resetare a relațiilor dintre Washington și Moscova, relații tensionate în ultimii ani de conflicte, precum cele din Siria și Ucraina. Schimbăm subiectul. Leonardo DiCaprio va fi producător executiv al unui serial documentar intitulat Frontiersman. Acțiunea acestuia e plasată către sfârșitul anilor 1700, începutul celor 1800, după războiul de independență american și până la Goana după aur din California. Cele opt episoade vor scoate în evidență perioada de formare din istoria Statelor Unite ale Americii. Și o informație din sport acum, începând cu ora 19, naționala de fotbal și selecționata Rusiei se întâlnesc într-un meci amical pe arena din Groznâi. Selecționerul Christoph Daum le-a permis mai multor jucători, care s-au aflat în lotul pentru recenta partidă pierdută cu Polonia, să se întoarcă la echipele lor de club. Antrenorul vrea să testeze mai mulți jucători tineri, selectând 10 fotbaliști din Liga 1. 8 și 5 minute, știrile se încheie aici, vă las în stație de distracție cu Bogdan Șrubel și Ionuț. Mulțumim frumos, Alexandra Bună dimineața Deci cum e știrea asta cu elevul care s-a îmbătat Și nu știe lumea unde s-a îmbătat Sună ca o problemă de matematică Elevul a venit treaz la școală Nu a părăsit școala Și a plecat bad. Unde s-a îmbătat elevul? Găsiți necunoscuta Avem uh, un subiect foarte drăguț imediat Și anume un bărbat care vrea să lase moștenire Două case din Maramureș Direcției Naționale Anticorupție What? De ce? Vă spun imediat. Hai, vorbim dimineața. Stăm pe 21. wisdom of the fallen, I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I failed twice before, my bounce back was special, let downs will get you, If the critics a tissue, but the stronger survive, another scar may bless you, I don't give up, nah, nah. I give up, nah, nah. don't give up, no, no, no, nah. don't give up, I won't give up. Și Kendrick Lamar, The Greatest Ei, te de ciuf 8 și 9 minute Dimineața în fel la Radio 21 Suntem Bogdan Șrubel și Ionuț Și vorbim despre un bărbat Care vrea să lase moștenire Două case din Maramureș direcții Naționale Anticorupție Ce frumos. Nu e nicio glumă Este complet pe bune Vrea să treacă în testament DNA-ul Cum? Cum, cum, cum așa ceva Are... E tare, e un om mod de a da șpagă Dacă stai să te gândești Și dai șpagă până la moarte și dincolo de ea <rătări> Nu mă zic eu ce s-a întâmplat A vrut să fie și el ca băiți în Să-l cheme și pe el lumea la DNA Maramureș sau de unde e. Că toți șmecherii nu merg la DNA la televizor Nu mai bașteam la DNA Așa așa are 44 de ani Bărbatul despre care vorbim A depus deja la primărie În localitatea lui acolo uh, Actele, ce e nevoie A emis, uh, înțeleg, adeverințe pentru notariat Ca B să întocmească un testament că ce, le ce le de Ce le da Le dă așa, casă de 390 de metri pătrați Cu teren de 370 de metri pătrați o -o. Și o altă casă de 120 de metri pătrați Care mai are și grajd are vreo 30 de metri pătrați grajdul Și un teren de vreo 9500 de metri pătrați cred că n-a curățat grajdurile Cred că l-a lăsat intenția Aș dori să fac o denație Vezi că nu e donație, e dna, o DNA De fapt, mă, nu, de fapt El nici măcar nu donează la DNA El uh, vrea să doneze toate casele Astea unei doamne, dar nu știe încă Ce doamnă și doar trece doamna Acolo, prescurtarea, DNA Și completează el mai încolo când o fi Dar cărei doamne ar putea cărei, să, doamne? să Bă, Doneze la așa. DNA Cât de mult să iubești pe Laura Codruța-Chiobri doamna DNA Codruța. Bă, DNA Codruța-Chiobri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 cu cele mai multe reduceri din an, peste un milion de produse te așteaptă Mac Black Friday. Împlineșteți visul. Ah, nu mi-e bine. Așa poate se meria o perioadă asta anului. Sper să nu se graveze.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 Y'all know what time it is, and I've been watching too Radio 21 Oh yeah, oh yeah. He calls me the devil. I'm making him wanna sin every time I knock. He can never let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. He probably still adores me with my hands around your neck. You feel the one, yeah, as my kiss goes down, you like some sweet alcohol, where I'm coming from, yeah, there's a darker side of me that makes you feel so numb, cause I'm like hell, it's a burn when I'm not, then you're by yourself, I'm the answer to your problem. I'm a matter from heaven We all gotta get fed Can let me know I want it Can't let me in your head I'm not here to make you be young. But it's praise that I get You ain't on no free boy Now I finish with you, yeah, no Can you feel the warmth, yeah As my kiss goes down, you like some sweet alcohol Where I'm coming from Yeah It's the darkest side of me That makes you feel so numb Cause I hot like hell It's so burn when I'm not Then you're by yourself My the answer to your Outer hell la Radio 21 Ninge în București Cam povești foarte frumos afară... Am văzut că ați făcut și bumerang S-au dus, sau fugit ăștia toți la jam Vino, vino, Beatrice, vino aici să facem bumerang Mai rău când, mai rău decât când le vine mâncarea la restaurant Nu no. no, da. Trebuie să facem o poză Gata, hai ai să punem pe post. Facebook adică, Ai, ai cauciucuri de iarnă, Ionut? Pe mașină? Nu am Nu ai? Nu da? am, nici nu. eu nu am Trebuie Deși... să mergem să le punem Mergem pe jos acum de la Dacă Radio platforma să... mergem Da Mm -hmm. punem pe platformă, da? Mm -hmm. Așa faceți tu platformă? Da, da, da, absolut, la mine și pun eu am, am mașina mea peste ta sau cum? Da, da, da Facem o uh, mașină, bărgă da. Băieți da că avem piesa pe simțite C Corect, 8 și 17 minute Tu <gătă> ai cine de iarnă? <gătă -i> Mi-am pus la bicicletă Pedale uh, de iarnă Piesa pe simțite, gata, hai că am Hai că rare ori aduc și eu piesa asta Și în ultima vreme chiar am încetat să mă mai lupt cu voi Pentru că s a devenit din ce în ce mai agresivă cu piesele ei cu motanțul ei Cu motanț alte chestii. Apropo de treaba asta, Beatrice o să nebunească The Motants vin luni dimineața la Radio 21 Cu piesa lor Versus Și să ne cânte, să facem cunoștință cu proiectul ăsta da, pe da. asta. Și vine Irina Rimes Hai zi acum Și vine Irina Rimes, facem mm. Da. Și Alexandra Gavidă din ce în ce mai agresivă Cu piesele ei uh, și Ea eu a nu fost mereu agresivă Nu știu dacă e da. din ce în ce mai agresivă Ea e agresivă <laughs> Eu nu e ok și tu ești ok Um, da, oh, când aduc o piesă, Băi, o aduc de departe. Ce Si am auzit piesa asta la uh, BBC în Anglia. Ca eu mai ascult radio de afară. Uite, Frati, -i tu ascultă, Mă rog, bine. Ca a fost la tine acasă să stai da, așa, da? ascultă frasul și să deși el. Ah, da. -i ascult, o BBC. -o. Și la emisiunea lui Animec am auzit noua melodie de la Mo. Pe o știți, de când cu Linon De la Major Laser. da? Cântă și cu Justin Bieber pe Cântă Cold 3, nu? în multe locuri și este foarte tare Noua e piesă se numește Drum Și mi-ar plăcea să o aducem în România Și să o punem pe tavă românilor Și să se bucure toată lumea de ea O auzim astăzi la piesa Pesimțite pe 21 Fiindcă șurubel nu-ți dă prostii nu așa? Așa e, așa e așa? Așa dar n-am zis niciodată doamne Așa Living like we were rich, super rich in the honey Ah, what we had was a good, I will always remember Ah, but now we're changing direction, I'll never forget ya sure. I, I wanna elevate, wanna drive into the night, you Always going left, and I'm always going right, we We gotta take a break And I promise it's at right. your life And it's all your The pain in your stomach. Ah, oh, what we had was a good. I will always remember. Ah, oh, now we're changing direction. I'll never forget ya. Yeah. I, I wanna elevate. Wanna drive into the night. You always going left, and I'm always going right. We, we gotta take a break. And I promise it's red, it's your life And it's all yours Să aveți simțită de astăzi O aplaudăm și noi Ce frumos! Emo și, mă rog, emo, hai, și drum la Radio 21. Sounds good! Dacă vreți să reauzi piesa asta, o găsiți pe Facebookul 21, Beatriz, cu mințică, a postat-o acolo și aveți unde să o luați, să o dați mai departe, dacă v-a plăcut. Altfel, șurubel este 8 și 22 de minute, te iau cu lopata! Dimineața în Marefel, get up right now, la Radio 21. Simt așa cum mi se înfierbântă sângele, că noi am plecat de la o discuție aseară, Uncă că, mamă, ce tare e să faci sporturi extreme și zic, bă, Bogdane, bă, terminăm cu prostiile astea, că o viață avem și n-am vrea să o aruncăm din avion cu parașuta, sincer să fiu. Plus că eu nu pot să fac chestia asta, inima nu mă lasă, deci Aha. nu... Eu nu pot să fac sporturi din astea Ei, care tot, Tocmai mă, că o viață ai. Asta e și ideea. Ai o singură viață. E, e bine să experimentezi lucruri. E bine să le trăiești la vremea lor. Să știi că um, lucrurile uh, pe care le faci tu, lucrurile nebunești pe care le faci, arată cât de fan ești ca persoană. Da. Ia exemplul fetelor de lângă tine care sunt mai curajoase decât tine, Alexandra, Gavrila și Beatrice. în au zirit cu parașuta. Da. Deci nu una din ele și din greșeală. Nu, amândouă. Da, una din cu. ele și din greșeală. Bă, da. Pentru mine e sport extrem să mă cerc cu tine în fiecare zi la 8-25. Este... este sport extrem. FIFA e sport extrem. Asta e cel mai extrem sport pe care joci. să știi că poți să scântești degetele rău de tot. Eu cred că e super distractiv la petrecere. Sunt mega distractiv. Băi, <laughs> pentru ce trăiești, Ma? Pentru ce trăiești? Trăiești să faci cel mai boring chestii? Adică pentru șurubel cea mai nebunească chestie pe care o faci într-o săptămână este să meargă în magazin și să plimbe căruciorul ăla cu cumpărători, mm. dar cum? Chiar cu scârți, Bă, A venit ăsta, mă, el, marele extremer, deci el se uită la formula 1, îi plac mașinile să rapide, se dă cu placa, sport extrem, dar îi place mâncatul extrem. <laughs> mâncatul extrem, extrem de multă da. pâine. Deci eu am, iată mă, eu am un stomac foarte, foarte slab. Crede-mă, eu dacă aș sări cu parașuta, în 5 secunde de cădere în aer, aș mai adăuga încă o greutate la greutatea pe care o am. Înțelegi? Asta... Nu înțelegi. Nu. No. Bine. Chiar nu frică asta, înțeleg. Da, ai înțeles. <laughs> Și încă un lucru. Mi-e frică de mai adăugă o greutate. Și -a frică pe el. Șurubel, senzația aia pe care o ai pe părție, cu zăpada neatinsă, cum... Efectiv, fâșie sub tine zăpada. Uh, știi cât de frumoasă e viața în minutele alea cât timp coboră o pârtie? Afară e senin. Aerul este cel mai curat aer pe care îl poți respira vreodată. Uh, ești pe creasta muntelui. Ai un contrast senzațional între cer, între cerul bleu și albul pârtiei și... Efectiv, nu înțeleg de ce ai sta în zona de confort De exemplu, iarna Când ai atâtea sporturi pe care ai putea să le practici Bă. Nu înțeleg de ce vara Nu ai face schi nautic Why not? Du-te și practica astea până nu le faci Nu poți să vii în studio aici să-mi spui că nu sunt mișto Nu ai drept, Mama, am un prieten care s-a dat cu schijetul Și a luat o curbă și a sărit de pe el Și cumva s-a lovit cu ou oh, piciorului, nu știu cum e să zice, mă rog, cu oasul. Băi, deci s-a lovit de marginea a Băi, tu știi, deci s-a făcut o mince de fotbal acolo. Eu nu suport chestiile astea, mi, mi, uite și acum mă nu numai că mă gândesc. Și sunt sigur că sunt ascultători care văd la fel lucrurile. Da. Și plus că noi românii ne-am săturat de sporturi extreme, frate. Deci noi avem sporturi extreme în fiecare zi. Uite, să plătești întreținerea pe timp de iarnă, că tot zice, sport extrem. Să zi, să... Să mergi cu bicicleta prin cartier pe la tine, când sunt câini maidanezi. Sport extrem! N-ai cum! Adică nu te întotdeauna? Descurci. Întotdeauna! Păi n E greu să-ți iPhone 7 ca nu? și să-l să să scapi, că l-a scăpat. <laughs> și apoi să-ți să inima ca să-l ridici, să te uiti pe ecran, să vezi dacă... E, sport extrem! 0372, 069, 699. în viața asta! Încerci! Locruri sau stai în zona de confort că uh, am un prieten care a încercat-o și am făcut bubă? Asta este întrebarea. Așteptăm la telefon imediat. Ești la Radio 21 dimineața în mare fel. Stai cu noi.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 Oh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 I'm only human, Shrubel. Don't put the blame, human, don't put the blame don't on me put your blame. Așa e omul, așa s-a născut el Curios, yeah, na, omul vrea să el. încerce lucruri Și de asta, în dimineața asta, eu susțin Că ar trebui ca oamenii să încerce și sporturi Care pentru alții pare extreme Și bă, dacă nu sunt pentru oamenii respectivi Sigur, să zic că după ce au încercat Bă, nu, nu Dar până nu încerci N-ai cum să spui că strugurile ăia Sunt acri, du-te, ridică-te Gustă din ei și apoi spune-i că nu-s de tine Băi, am fost la team building și Am văzut-o pe colega Alexandra Gavrilă Cum s-a dat cu Tiroliana. Nu, nu s-a dat cu tiroliana, s-a dat cu tiroliana -a dat în cu frunte. <laughs> cum ai făcut, fată? Că eu, dorm, eu, eu am zis de la început că eu nu merg să mă dau cu de prin pădure și m-am culcat și am prins trei ore de somn boieresc, boieresc, frumos, frumos. Păi da, când colegii tăi se distrau sus pe tiroliana, inclusiv se uitau la mine cum un curgea sângele pe față în timp -ai ce mă deschideau la în la Da, a venit chestia metalică. S-au oprit frunte. brusc în pom cu tiroliana în frunte, da. Stai puțin ca să înțelegeți și ce timp plearie și Deci toată lumea cu tirol, Atenție, la team building! Iar șurubea-și dormea. Trebuie să facem building. o discuție. Trebuie să avem o discuție și despre ce-mi a făcut team building -ul. Mamă, dar ce frumos am și visat. A fost sleep building. Două. Deci ești lovit în cap, Alexandra. Acum se explică mai multe trăsături ale tale, comportamentul. Înțeleg mai bine